ez a beképzelt vándormadár, itt magán kívül nem érdekel semmi másban meg csak belefojtja a szót? Mit keresik? Fiala János vagyok, Maris. Mit fogadtak velem? Kíváncsisebb a és a jobbító hagy. Elmegyek képzelt álbózkos arabba. kóriás Hörbi Henkak a kettes CD-t többé-kevésbé megadta magát. Ha önök azt tapasztalják, hogy időnként kimaradások vannak, akkor szeretném önöknek elmesélni, hogy tudok róla. És egyelőre legyen ez elég. Milyen ügyben telefonálhatnak, az első fél óra csak a miénk. Két telefonszám van, egy témával, kettő volna, de egyel fog csak előhozakodni. 061-489, jó reggelt! Hahó! Szép előbb, hogy a vagyok a magyar terek a megbízásában, hogy Cserháti szeretnék beszélni. Én ezt értem, de itt ez úgy működik, hogy ha valaki telefonál, akkor én benyomok egy gombot, én Fialaj János Igen. vagyok, és mindjárt adásba kerül. Mm. Tehát én Cserháti Ákost ön csak ad, önnek csak adásban tudnám biztosítani, ezen is majd valamit kell csinálni időben, de én nem tudok önnek most ügyben segíteni. Jó elnézést. Jó híre van egyébként Cserháti Ákosnak? A Magyar Telekom hívtam, és egy egyedi ajánlatot szeretnék bemutatni, egy egyedi ajánlatot, mobil szolgáltatásra. Jó, rendben van, sok sikert! Köszönöm. Itt szeretném elmondani önöknek, hogy 0614890999 0999 és 0630 egy bármilyen egyéni ajánlatot szívesen veszek. Női fronton most legyenek, visszafogottak, mert a Honpola hallgatja az adást. Egyébként, ha nem hallgatja, akkor abban is nyugodtan jelentkezhetnek, legfeljebb nem hívom önöket vissza. fiatalabbakkal tegeződöm szükség esetén egyedi ajánlat. De figyelj, csinálj már valamit, hát ha neked megszólal a kettes CD. Már megörültem, hogy valaki telefonál. Ez az ablak volt, ezt, azt, azt meg, meg kell kérni. Tehát a következők. adás adáskimaradás ügyben kell tenni, kettes CD ügyben kell tenni, Telefonszámügyben kell tenni, hogy adásban, ha keresik az Ákost, akkor az ne feltétlen kerüljön adásba. De most például milyen lett volna, ha lenyúlom előle, vagy a rádió előle, ki tudja az, a tékom egyéni ajánlatot. Meg kell az ablakot. Négy perc telt el, és már négy dolgot akarok változtatni itt. Igazán megérthetik, hogy engem miért nem látnak szívesen. 061-489-0999 és 06 3677 ez a felkelt Jancsi. Benne Fiala János. Valamikor augusztus legelején, talán elsője van, dögmeleg. Van, és még dögmelegebb lesz. Dögebb, melegebb. Valaki telefonáljon, bárki. Mondjon valamit. Mondja azt, hogy ha -hó, vagy hó-ha, -hó, Bármit. De üljön már ki, hogy valaki hallgatja ezt a műsort. Fia, ez a másikat se játssza ugyanezt és a Gárdonyi László az ügyben koncegál. Valaki telefonáljon, valaki megkönnyörült rajtam. Jó reggelt! Jó reggelt, én tagányi vagyok, és csak köszönni akarok, hogy megtaláltam végre magát. Üdvén. Ez az igazi, ez az önfrekvenciája, Danubiusz rádió. Képzeljék el, a 99.5-ön hallottam. Pataki András vendége volt, Szeverpali. Ennyi. Tövet nem mondani. Gyurinak üzenem. kettes cd kif.t t. Hát világítani, kicsit világít, de mondjuk olvasni nem lehet mellettem. És hát ugye, hogy megtalált engem a tagányerül, nekem mindig a Kármán István jut az eszembe, akitől megkérdeztem 2000-ben, hogy honnan fogják tudni az emberek, hogy én ott vezetek, miután elhagytam a Magyar Rádiót, és mondta, hogy szájhagyomány útján. Geszti Péter, ügynökségek, lófigy Szájhagyomány. Na, van még egy ember, aki telefonál? 061 489 és 03677161 Putyin, Gorbacsov, Orbán, Viktor, Trump, eltérő sorrendben. Tagányi még egyszer. Legalább két hallgató, két pont között lehet húzni egy egyenest. Megint maga az, tagányi. Szép reggelt kívánok. Maga nem a tagányi. Vagy nagyon megváltoztatta. <gül> Érdekelnék, hogy mikor lehet visszatérni a régi bevált jó, hogy lehet kérdezni az önkormányzatoknál a Szerintem jó szeptembertől. Szeptembertől. Mert múltkosan sikerült. Szeptember, a bacska, de ez de, rá, de Igen. Egyrészt, egy, hogy... ha küld egy e-mailt, akkor fölteszem. Sajnos nem, nem, nem álmod, nincs interneten. Rendben van, akkor legközelebb megpróbálok egy olyan beszélgetést készíteni. Végül is nem egy olyan nagy konz, de ha minden igaz, akkor szeptembertől erre lesz múlt. És régebben volt egy olyan, hogy lehetett szavazni, hogy most a jelenlegi, vagy, a, vagy, vagy, vagy ne legyen. Legyen, vagy ne legyen. Emlékszik? Én nem emlékszem, de hát rége, régebben régebben volt. Igen, de aztán egyszer, hogy megejtenénk a felszínt. De miért? Figyelj, az legfeljebb, Azt az most biztos nem, most nyár van meg izért. Jó rendben. De nézed, mi a De jött. Dehogy nem, hát most is nagy jól tette, hogy telefonált, Tök jól tette, hogyha nem telefonált volna, akkor kisebb előtt volna, hogy van két hallgató. Éppen most akarok elmenni a Procter Gamble-höz, hogy akkor megmondjam nekik, hogy van két hallgatója, akkor most Colgate-reklámok vagy nem tudom, milyen reklámok mehetnek-e. Nem tudom, a Colgate-oda tartozik-e önök Procter gamble és Colgate-megjelenítést hallottak. Hát így járt a hogy most azért, mert a kettes cd semmit nem játszik. Le most hallgatunk, t hallgatunk, mondjuk sose rosszabbat, és még egyáltalán nem mondtam el, hogy miről akartam volna beszélni. Akar még valaki telefonálni? Nézzék, én mániás vagyok, tehát én gyakorlatilag nem nyugszom addig, amíg a kettes CD-t vagy ki nem bő, pont, pont, pont, innen, vagy meg nem javul. Előbbire, egyelőre nagyobb az esély. Valakire tud ösztönzőleg hatni, hogyha elmondom, hogy 061 099 és 06 egy hat egy, hogyha éppen adás kimaradásban mondtam el a telefonszámokat? Emberek. Mondhatni, emberek, Egy harmadik telefonáló vagy ne essek túlzásba. Én egy ilyen túlzásba eső lennék ma reggel. Adanézzenek a Cserháti Ákost keresi, vagy a Tagányi Ágnes, vagy egyik sem? Egyiket sem. Három a magyar igazság. azért nem, hogy reménykedjünk, hogy lesz az még négy is. Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, jól. Nincs egy fölösleges CD lejátszó? <Szítsz> Sajnos nincs. Hát. Pues. Mielőtt ide találtam volna, lehet, hogy azt kérdeztem volna, hogy mondja azt, nincs egy fölösleges frekvenciáj. Kölcsönben nincs. Mi Mi baja van? Gondolom, utál CD-t lejátszani. Csak ő egy CD lejátszó, tehát most kérdezzem meg, hogy egyébként mihez volna a kedve. Csinálna tojás rántottát, de hova rakja bele a tojást? Nézzék, licitáljunk, van negyedik hallgató, de tényleg, én tudom, hogy az, amit én most elkövetek, az a, az, az Isten kísértés. Tehát egy rádióvisor négy hallgatóval azért attól lehet, hogy megijedne a Fidesz. Hogy egy olyan közös, befolyásoló erő vagyok, hogy akkor nem tudom, valamit csinálnék el. Kettőig még hagyján, de négy. Se nem tékom, se nem tagányi. ha Haó? ha -ho. ezt most nem tudom, hova számolni. A Procter Gamble-nál most nem tudom azt mondani, már van négy hallgató, hogy a coca colát is akarom. A Coca-Cola az egy ilyen, ízé, egy ilyen soros által kitalált ital, megisza a migráns Szíriában, akkor ott még nem migráns, megissza majd azt mondja, hogy ő azonnal át akar jönni Magyarországra. Semmi baja nincs a rezsimmel. Imádja az asszadot. Azt a nézzenek! Maga volt az előbb is? Nem. Nem? A akkor. Ha igazság, akkor én vagyok a ráadás. Nem, akkor maga már az ötödik, mert volt egy süket hallgatom, csak hogyha valaki süket, akkor hogyan tudta meg, hogy mi a telefonszám, azt nem tudom. Nem tudom, a süket rádió hallgató mennyiben dobja fel a rádió. Nagyon, az a legjobb, az a legjobb, annak bármit lehet csinálni. Tehát, hogy ránézek és elküldöm oda, és az csak mosolyog jelentős reklámértékkel, de jó, mindegy. Szóval azt árulj el hogy az elmúlt 11 percben hány adáskimaradás volt? Hát nem tudom, nem számoltam. Szokott lenni, kezdem megszokni. <gül> Itt van egy nagyon kedves hangmérnök, és mondtam neki, hogy most játsszuk el, hogy az ő szíve az működik úgy, mint az adáskimaradás, de abba ma maradtunk, hogy ez rossz tréfannak. Így aztán el is álltam ettől szeretek olyan do rádióban dolgozni, amelyek nem szólnak. Tehát azokban nincs kockázat. Tehát nincs az a szalai Anna Mária, aki egyébként egy olyan rádió ráugran, ami nem szól. És gondolj el, hogy én elküldöm a Fideszt egy mikrofonba, ami sehova nincs bekötve. Látnak egy torszpofát ott, mert ugye bekamerázva meg biztos be vagyok, és mit mondhat? Maga már legalább a hetedik hallgató, jó reggel, Bozsó Ótillia! De jó! A tagányhoz hasonlóan úgy örülök, hogy megtaláltam. Hát csak elne veszítse, és... én egy ilyen, nagyon olyan vagyok ál, hogy meggyik pillanatban, meg vagyok a másik pillanatban, mint a homok kicsúszva a markában. Én, én ezt nagyon jól tudom. Képzelje el, hogy a 80-as évek elején, a, amikor még az Elte a Szabadságút székházában volt, így, tehát nem tudom pontosan. Nagyjából az nagyjából olyan, a... mert, hogy az operenciás tengeren, túl, ahol a hát kurta farkóval a ott akkor mi volt a szabadsajtó után? Pontos, pontosan, tehát ott volt az eltének nek a központi épülete, igen. és ott a, a Váci utca szabadsajtó út környékén volt egy valamilyen egyetemi klub. Igen. Nem az E-klub, de valamilyen egyetemi igen. klub. És egyszer ott fordultam le, és ki hm. volt írva, ő ült a betűkkel, hogy Igen. garantáltan fiala a hely. Hát nézze hát, volt a népszerűségnek még olyan foka, ahol ilyeneket el lehetett érni, de most már csak ilyen izé van. Bástjelvtársat már nem nem, nem, nem tiltsák ki. Most már csak Sebestjén Balázsok vannak, meg Kárász Róbertek, meg Krug Emiliák. Sebestjén, az nem jó ide, mert nem Kával oda nézzenek még egy hallgató. Nem, mert ugyan én vagyok, de kinyomott. ott. Ki ott ugye magánál sosem lehet tudni. De úgy de nem. Lehet, az azt jól tudni, igen. Vagy egyszerűen, egyszerűen szétkapcsolod. Na mondja, mondja, lányom, mit szeretne? Hát... H hogy, hogy úgy megörültem magának, hogy voltak olyan pillanatok, amikor olyan baromi dühös voltál. Na de hát a szerelem az ilyen, maga az a szerelem, amit irántam éret, és amit én érzek a hallgatók iránt, az pontosan erre van alaphoz. Az egyik pillanatban gyűlölve, mert megérte az Adi Endre, az is az én A híjján az avaron, az nem a Lédának szólt, az a kejfejancsinak szólt, csak ezt nem lehetett beleérni. Nem jött ki ritmikailag. annak idején, amikor a szüleim még éltek, akkor ők azt mondták, hogy a gyerekből ennyi hülyeség egy darabba hogy tud kijönni, és gondolják el, ugye elmondtam 60 éves, azért ez nekem, és azt mondta az anyám, fiam, ez neked már nem áll jól. Korábban se állt jó, de most már, ba meg ilyet nem mondott anya. Szóval most már itt lenne az idő. És mit mond egy anya ilyenkor? Mi lenne? Tehát mit mond ilyenkor egy szülő? Itt van az ideje, fiam, annak, hogy... Na, ezt a mondatot fejezzék be, és tartok tőle, hogy egyáltalán nem fogok arról beszélni, amiről akartam. Eljött az ideje annak, hogy... Addig dolgozom a CD-n, hát ha eljátszok. Most már bevárom a következő telefonálót. 061-489-0999-0637-1161. Telefonálat olyan is, akinek a szülője mondta ezt a mondatot. Négy szó. B-vel kezdődik. Na, van még egy hallgató? Közben kísérletezem itt a CD-re játszóval. Hát, ha Na, figyelek! Jó reggel kívánok! Kispont vagyok. Tudom, nagyon utálja a hangomat. hogy utálom. Ez... Ettől függetlenül én is nagyon örülök, hogy magára találtam. De fejezem be Miért? a mondatot. A, a, a, az előző mondat. Igen. Hogy? Eljött fiam annak az ideje, Aha. hogy. Hogy, hogy felnőljünk. Ez is lehetne, de az nem négy szó. De négy szó, basszus. Hát, hogy a, a, magad, magad ura legél, hogy nem, a nem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. De... Az első valami ige alak. A második de... az egy névelő. A harmadik az egy testrésze vonatkozik, a negyedik az meg nem tudom, micsoda. Na jó, tovább. Senki nem nyer semmit, aki kitalálja. Jelentem, nem játsza le a kettes CD a Csikorját se. Tehát a kettes CD az, az antiszemita a cd kapcsolatban. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, hogy benőjön a fejed lágya. Erről van szó. Önnek mondott ilyet az anyukája? Nem. És az apukája? Ő sem. Aha. Jó reggelt. Jó reggelt, Szabó Hát, még nem mű a feje lábja. De ezt önnek mondták a szülei? Nem mondták, de... Érdekes, az előző, az előző hallgató is ezt mondta, de akkor honnan tudja, hogy van ez a izélyen izélye szólásmondás? Ez nem az, de mindegy. Hát, mit tudom én, hát hallottam. Valakinek biztos mondták. Vagyis És tudja, magának van a... gyereke? Nekem nincsen gyerekem, és nem tudom, hogy Figyelj, szóval Én azt mondom önnek, hogy csak is kizálog azért csináljon egy gyereket, hogy ezt mondhassa neki. Már megvan az életértelme. Teleszüljük az országot gyerekekkel, hogy egyszer elmondhassuk neki, hogy fiam, lányom fordítva, lánya, fiam, eljött az idő, ideje annak, hogy benőjön a fejed lány, és aztán utána tulajdonképpen agyon is csaphatnánk, hiszen az egész gyereket csak azért hoztuk a világra, hogy ezt elmondhassuk neki. Na, hogy tetszik a program? 061 099 és 06 Azt nem mondják, hogy nem tudok nagyon hülye lenni. Tehát azt azért át, tehát értik, tudok beszélni a gyurcsányal, hülye is tudok lenni azért ilyec, tehát ilyen mérvű hülyeséget, aminek közben azért valami szórakoztató értéket csak van. Figyeljenek, én ezt a kettes CD-t tehát eljön az a pillanat, amikor otthon ilyenkor kalapácsot ragadok. Ez egy Tascam márkájú CD lejátszó van volt, amely eldöntötte, hogy ő CD-t nem játszik le. Hogy mire alkalmas, ezt nem tudom. Szerintem már tíz fölött járunk telefonban, tehát hogy már nagyon sok hallgató van, de már nem számoltam, hogy lesz -e még egy. Olyan izgatott vagyok. Képzeljék el, hogy én alapvetően azért készítek rádióműsorokat, hogy azt emberek hallgassák. Tehát ez egy keményen fixa ide. Ez a fixa ez is a szüleimtől jött, és sose tudtam volna, hogyha nem ők mondták volna. Én mindjárt azt fogom mondani, hogy bruhaha, bruhaha, ami a sírásnak lesz egy ilyen rádiós kifejezése, mert ki fog derülni, hogy tíz hallgató. Van valami a zsidóknál, ahhoz nem tudom hány ember kell, most azért bevallottam ugye, hogy sok mindenhez nem értek, ahhoz hány ember kell? S hát, ha pont az a telefonáról lesz, annyiadik. 061-48-9-099-9 talán többet a kelletén, és 06 egy Képzeljék el, a szórakozatságom mértéke összeget nem mondok. Akkora volt, hogy elutaltam a lányomnak a tartásdíjat, és sikerült a lányom tartásdíját elküldeni, annak a lakóközösségnek, ahol én lakom én mondtam a lányomnak hogy kettőkor már ott lesz nála a pénz ő telefonált ötkor, hogy nagy probléma -e, hogy még nem érkezett, megmondtam neki hogy annál is nagyon mint gondolná Megkiderült, kiderült hogy sikerült elutalnom én mindig azt hittem, hogy a szórakozottság az egy ilyen zseni faktor, de ha én olyan zseni lennék, mint amilyen szórakozott vagyok, én bizisten nem ülnék itt nem tudom, hol ülnék. Erre nézve elképzelésem sincs. De ugye most a rezsiköltségem egy ideig fedező, amiből persze nem biztos, hogy kitalálják, hogy mennyi az a tartásdíj, amit fizettem, meg még egyebet is fizettem, de most ennek további részletezésében nem kezdenék bele, mert valahogy a hallgatói vilítségi faktor az 1-es és 10-es között azért inkább a 10-eshez közelít, mint az 1-eshez, illetőleg akikkel írásban vagy telefonon megismerkedtem, azok közelebb vannak a 10-eshez, mint az 1-eshez. Tehát könnyen lehetséges, hogy az egyesből van több, de azok hál' jó égnek hallgatni szoktak. Na. Kész, zenét se adok, ha nem telefonálnak, csönd lesz. 061 489 0999 és 0630 Nekem sosem múló időtöltésem van. Próbálom a kettes CD-t valahogy tervejteni. Kicsit udvarolok is, neki beszélek hozzá. Kész, senki nem telefonál. Terror. Ha alulról megütögettem, az önök vélemény szerint valamit használ. Tehát most megütögette alulról. Jó reggel. Jó reggelt. Én mi azt szeretném hogy az előző rádióba ki kellett aknom, uh -huh. képzeljen az, az az antennát, és fel kellett. Uh, fel és most azt meséli, el, hogy valójában most már önnek is ki kell menni a párkára, hogy hallgassa. Tehát nem elég, nem, hogy. Azt pedig azt nem az nem lenne az, nem az igazi. Adag, nem hagyja végigmondani nem. Most tökéletesen lehet hallani. Ég a különbség, és mindenkinek mondom, hogy itt ezen meg lehet találni. Minden jót. Viszont kíváncsi az Azt hiszem, hogy egy is ki kell menni a párkára, lett volna az igazi. Hát így a cirkuszképzőbe be, egy ilyen külső takozat lettünk volna. Hogy megharagudott, hogy belebeszéltem a szövegébe? Elnézést kérek. egy most már eljött az ide, hogy valaki ákost keresse, és egy újabb egyéni ajánlat találjon elő. Szegény ákost lenyúlom az összes egyéni ajánlatát előle. Egyéni ajánlat előle előnyt élvez. 061 és 6 6 7 7 1 1 1. Egyéni ajánlat. A dion kívül és a szögön kívül mi az, amire egyébként jótékony hatás gyakorol a kalapács? Most konkrétan ugye harmadikként a CD lejátszóra gondoltam konkrétan erre itt. Benyomok rajta minden gombot. Pitch. Shift. Skip. EQ. Van valami, amit el sem tudok olvasni. Na, barátom. De most se meg. Emberek. Felhívás van közzétélve, hogy valaki telefonáljon és mondjon valamit. Mondja azt, hogy bűbá, vagy mondja azt, hogy ec kimehetsz, vagy nem tudom. Valamit mondjon, ami képes, ami 14 éven aluljak számára is elviselhető, pedig ez a műsor 14 éven aluljaknak erőteljesen nem ajánlott, és csak fölött-fölött, és csak nagyon korlátozott mértékben. Na! Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok fia Nagyon szórakoztató a műsora! Nagyon igyekszem! Jó reggelt! Elnézést, az előbb én voltam, aki telefonát nem meg egyáltalán, sőt, örülök, hogy beszélhetünk. Kérdésem ad lenne, olyan jó zenéket hozott be az előző hát az rádió. Hát igen, de ott volt CD lejátszó, hát azt sem mondanám, hogy azok mindig működtek, de hát ugye egy CD lejátszóval több CD-t egyszerre lejátszani még a civil rádióba sem lehet. Pedig hát ez, gondolják el, ezért a legjobbkor jöttem a civil rádióval. nem? Tehát ilyen nével most a civil rádió... Ezzel kormánypárti műsorot nem is lehet csinálni. Isten áldjon meg! Figyelj! Játsd le a négyes reket Error. 061 489 099 Lassan azért szerintem már a 15-öt is elérte itt a hallgatók száma. Tegnap megnéztem a két egy című filmet az oldalbordámmal. Tetszett nekünk. Látta valaki rajtam kívül a két filmet? című filmet? 061 489 és 0630 6771161 Sajnos ma már értelmes műsor, csak fél tíz után fogok készíteni, mert amiről beszélhettem volna, abban már nem kezdek bele. Jó reggelt! Hallo. Hello, hát mondjuk hellóval mondatot nem kezdünk, de annyi baj. Figyelek. Hello. Volna egy egyéni ajánlata? Hello. Hello? Kivér rádió? Az. Megtalálta. Hát, hogy fiala. úr, ez ebben a formában túlzás, de én vagyok. <gül> Ürülhetetlen. Szalai Katalin vagyok. Én vasárnap óta azon gondok, hogy nem tudom látja a döntőt, vagy a úszó döntőt. Melyiket a sok közül? Hát a vasárnap estét a 400 vegyest. Nem én, azt nem láttam. Nem láttam. Nem tudom, hogy a Sarlós úr, vagy a tarlós úr miért csak a Katinkának sokolt kezet? Erre Settőt, volt engedélye a Tehát a harmadikak és a katinkának. És De figyelj, ez, ez nem egyedi, a darnyi csak egyetlen embernek adott ajándékot. Ez a magyar, ez egy ilyen, ilyen kimehetsz be, jöhetsz, ez egy ilyen találós kérdés. Tehát annyi e -hát, kérdés van, amire jelent. az ember nem tudja a választ, ön iridlésem értő helyzetben van, hogy pont erre nem tudja, hogy mi a válasz, és ez foglalkoztatja a legjobban. Emberek százai, ezrei, be tudnának még ide telefonálni, hogy mi foglalkoztatja őket, miközben persze az egy fontos kérdés, hogy a négyszáz vegyesen miért a tarlós adta a nyakába a fakockát. Az érvet. Na még egy-két hallgató? 06148909999 ugye Megkérdeztem, hogy ki látta a két egy című filmet, erre megkaptam a tarlóst és a hosszú katinkát. Na jó, ezt a klimpirozást befejeztük. Emberek! Van önöközött között CD-hez értő ember, aki ezt tette, javítsa. Jó reggelt! Jó reggelt! Szeretnék beszólni a Fialá úrnak. Hát akkor szóljon be neki. Szeretném megkérdezni, hogy mikor hívja újból a Lázár Jánost telefonot. Most mindjárt felhívom a gondolja. De most éppen úgy alakulnak a dolgok, hogy könnyen lehetséges, hogy minden csütörtök délután benne leszek a tévében. Nem mondom meg, hogy melyik tévében. 061 és 06 egy Valami egyéni ajánlat, még így a végére. Mielőtt Császi Zsoltot felhívom. Jó reggelt. Azt kérném szépen, hogyha jó napot kívánok, ha megmonddál az időpontot, ha nem is ad melyik tévében és milyen műsorul. Mi hát ezt a kérdés ha, ha, ha volt. Szépen. Lázár Jánosról volt szó, és utána azt mondtam, hogy minden csütörtökön, de nem mondom meg melyik csatornán. Valaki segít -e az úrnak, aki már azért harmadszor telefonált, és ez eset. Valaki segít? Segítsenek a bombázó tisztek 489 és 06367161. Vajon hova megy el fia Elftár csütörtökönként délután, amely egy Lázár Jánosra vonatkozó kérdésre követően hangzott el Fiala János szájából? Na... Van valamilyen bátor honfitárs, aki megkockáztat egy erre vonatkozó kérdés, hogy hány éves vagyok? Jó reggelt! Jó reggelt, Hát nem gondolom, azt, hogy, hogy átnéve, talán hírtévé, ugye, ugye? Hát nem. Tehát azért ez De. nem nagyon megy önöknek. Jó reggelt! Hahó! Haló! Én reggelt, is ezt mondjam! Önnek is! Szerintem a Igen, de most el tudja képzelni Lázár Jánost, aki engem hallgat, és az ő neve után elmondom, hogy föl fog tűnni csütörtökönként egy tévében, és az első két embernek halványi lila gőze nincsen arról, hogy ez egyébként melyik csatorna. Függetlenül attól, hogy szerintem a kormányinfó talán a hírtévé adja, de nem saját jogom, mert ezt ugye a magyar televízió adja. Most mennyire lehet szomorú a Lázár, hogy három emberből kettő nem tudja, hogy csütörtökönként kormányinfú van, ami persze nem olyan fontos, mint a... Szerintem annyira szomorú, hogy beledől a kardjába. Na, akkor vegyük ki a kezéből, mert ember ne sérüljön meg kardáltal. Hát ennek a számnak másodszor is vége van még egyszer és utoljára megpróbálom a kettes CD-t formába hozni. Egy telefont, vagy kettőt fogadok, és aztán feljövöm Császi Zsoltot, akit nem hagyhatok szaharban. Jó reggelt! Jó reggelt, ki a Horváth Péter. Hát tényleg szépen nagyon örülök, hogy fogsz a Kormányunk volna menni, de ezt közvetíti az ATV, a HIR az EHO És sőt az EHO nek este meg is ismétli 11-től éjjel, 1-2-3, ameddig tart, kivéve, hogy az M1-et. ez egy nagyon-nagyon népszerű műsor. 20-a után hívlak téged, Péter, műsorügyben, úgyhogy készüljél. Jó, csak örülök És műsor. legyél nagyon izgatott. Ha ez, hajrá, Fidesz vár. Ezt értem, mondom, legyen nagyon izgatott. Erre azt mondja, hajrá, Fidesz, azért ezt lássák be. Tehát, hogy aki azra a mondatra, hogy 20-a után műsorügyben fogom keresni, és ezügyben legyen izgatott, úgy reagál, hogy hajráfidesz, azért az valami. Így, tehát én annak idén, hogy a fizikában ilyen fordított, meg nem tudom, milyen bekötés és az ember felkapcsolja a lámpát, de a mosógép kapcsol be, szóval ez valami ilyen reakció volt. Én a Horvát Péterben ez nagyon bírjuk, csak azért lássuk be, hogy ez, ez nem egy igazán várt reakció volt. Függetlenül, hogy miért akar az ember egy várt reakciót, meg egyáltalán Stoznácsit, a várt reakció. Na, valaki akar még telefonálni, mert még egy embert befogadok ide, ne legyen szabó Norbert. És ne legyen olyan, aki már telefonál. Egy ember. Egy Ero Gárner CD-t nem fognak hallani, mert most azt rakom a kettes CD-be. Senki? 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999. És 0630-677-1161. Na jó, ebből kell kísérletezni. Senki? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Kovács Piroska! Jó neve van. Háló! Halló! Maga dohányzik? De nem Dehogy nem hallok. A hallgatók nem szoktak hallani. Azt kérdeztem, hogy maga... Azt hiszem, hogy én vagyok a második nem halló hanggató. Nem, nem magam már akkor a harmadik lenne. Azt akartam kérdezni, illetve nem akartam, és kérdeztem, hogy maga dohányzik-e? Már nem. És hány évtizedik dohányzott? Négyig. A hangján azért maradandó nyomot hagyott. Igen, sajnos, éppen köhögtek. Nagyon jó hangja van, nekem nagyon tetszik, csak egy ilyen rendes Márián fészfulos hangja van. Csak ő nem ismeri a Mick Zsegert. Na, én még csak annyit gondoltam Figyele. most, hogy én még amikor együtt reggelistünk, a, a, a... ja, Istenem, hogy hívják a... milyen rádió volt. Tudom is, én Mária. Nem, nem, nem, nem, nem a, a, a, nem tudom, milyen. Épp pedig a Mária rádiójában. A Bécsot rádiója. Kalipszó. Ó, ott, ott nem emlékszik, amikor azon cikiszték magát, hogy ö, ö, ö, Egész életemben ezeket cikiztek, ezeket Miért pont ezeket. arra ne emlékeznék? De hogy nem emlékszem be. Az a csoda, hogy maga még emlékszik, lát? Ez a korosztály hát, már nagyjából meghal. Hát ami meg nem fog halni, aztán hát, utána már nem. Van. Ez az. Na jó, vigyázzon az egészségére. Most felhívom a Császi Zsoltot, és megpróbálok visszavenni a hangerőből, mert ebben a hangnemmel ugye nem nagyon fogok tudni vele beszélgetni. Amíg őt nem hívom föl, addig bárki telefonálhat. Ja, Istenem, Istenem. Régen csináltam ilyen jellegű beszélgetést, A polának tetszeni szokott. Tetszett, Krista, küldj egy És még nem érkezett meg. Jajjajj. Ja. Kicsit lassan, de válaszolt. Hogy meglepődhetett a, a társasháza, aminek elküldtem, hogy gyerektartás címen küldtem nekik pénzt? Ritkán szoktak azért társasháznak küldeni gyerektartást. Hogy lehet itt egy társasházat egyáltalán, vagy a társasháznak a férjét, vagy a feleségét inkább teherbe ejteni? Tehát, hogy az ember olyan helyzetbe kerüljön egyáltalán, hogy, hogy feladhasson egy társasháznak ezt elmagyarázta nekem az OTP-nök, OTP, OTP megjelentés hallanak, hogy vissza lehetett volna szedni a pénzt, de ez úgy van, hogy ugyanaz a cég. Hát a lányom is az OTP-nél van, meg a társaság is, meg én is. Szerintem most valami bónuszt érdemelnék a... az OTP-től. Köszönöm szépen, most már ne telefonálják. Jó reggelt, Fiala János lehet. Talán Császi Zsolt hat, lehet, hogy csak öt. Én nem nagyon fogok beszélni, mert én arra próbálnám rávenni, hogy összefogottan beszéljen, ugye négy történetről volt szó, ugye jól emlékszem, aminek önálló teret kéne itt biztosítani. Igen. És abban maradtunk, hogy hagyjuk a kronológiai sorrendet. Ön majd eldönti, hogy akar-e oldalirányba menni, már akkor, amikor a történeteket egymásba fonja, egy dologra legyen tekintettel, csak egyetlen egy dologra. Igen. Vannak itt olyan emberek, akik egyáltalán nem tudják, hogy kijön, és egyáltalán nem ismerik a történetét. És hogyha nagyon bonyolultan mesélni, akkor fogják veszíteni az érdeklődésüket, és nem fogják követni. És induljon ki abból, hogy mindig van, vagy lehet olyan hallgató, aki egyetlen egy beszélgetéssel hallott, és halványlilagőze nincs arról, hogy ki az a csász is ott. Rólam sincs fogalma, az lényegtelen. Úrra indul, nagyjából 20 perc múlva fogok szólni, én csak akkor szólalok meg, ha ön nagyon elkalandozik, vagy valamit nem értek. Jó. Most, ha vicces lehetnék, nem lehetnék vicces, mert ön nincs abban a helyzetben, de ha ennyit megenged, akkor én Jobb, rosszabb formában megfelelő rész aláhúzandó ilyenkor előfordul, hogy azt szoktam mondani, ilyen persze még nem mondtam. Következik Császi Zsolt, Sukoró. Jó, köszönöm szépen. Tehát induljunk azzal, hogy én ki vagyok és mi vagyok, amikor indul a Sukorú történet. Egy közel másfél évtizedes, közel húsz éves szakmai pályafutás után a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek vagyok az egyik vezetője. Nevezetesen ezen is a jogi területét voltam felelős, az értékesítéssel összefüggésben. Tel, ehm, ahogy mondtam, már elég régóta foglalkoztam, és ebbe jött egy megkeresés, hogy van egy befektető csoport, aki szeretne egy nagyobb turisztikai beruházást Magyarországon megvalósítani, ezen egy kaszinó projektet, és még egyéb vendéglátó konferencia turizmusra többi dolgokat csinálni. Ez önmagában még nem hozzám tartozott, erre voltak egyéb szaktörletek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőbe, velük felvették a kapcsolatot, mint később kiderült a kormányra is felvették a kapcsolatot. Igazából a történet 2007 őszén indult, amikor ezek a befektetők megkereszték a magyar kormányt, ha jól azt akkor bajnai góldan volt a turisztikai miniszter, és elmondták a terveiket, amely eredetileg úgy indult volna, hogy Albert és a Pilis térségében Budapest olyan 40-50, Kilométerre egy nagyobb területet vásároltak, és még egyet vásároltak volna hozzá, és akkor itt lett volna egy ilyen hatalmas szórakoztató központ. Ez az egész történet, tehát 2007 őszét az indult, és én a magam részéről 2008, ha jól emlékszem, május végén találkoztam vele. Amikor is... Egy másodperc, vannak történetek, ahol talán érdemes megemlíteni azt, hogy azért annak van jelentősége, hogy párhuzamosan keresték meg önöket. Ennek vajon mi lehetett az oka? Azért, mert volt egy része az mmv ami speciálisan erre a része volt kitalálva, tehát szóval a közgazdasági-gazdasági folyamatokat vitte, tehát úgymond a tulajdonos ügyeket gyakoroltak, jó, önt nem zavarta, hogy meg lehet ez ügyben keresve a kormány egy embere? Nem, hiszen mi is a kormány alá tartottunk. Oké, rendben van, haladjunk. Vagy a, a, a nemzetű vagyok Rendben van, előttak, akkor a pénzügyminiszter gyakorló. Oké, rendben a... van, 2008. május. 2008. május, május vége, amely előtt, 2008 május 21-én volt a parlamentben egy befektetői prezentáció, ahol a kormányfő, Gyurcsány Ferenc, a pénzügyminiszter, illetve a Jó Nemzeti képviselője, a gazdasági miniszter fogadta ezeket a befektetőket, mint utóbb kiderült ilyenfajta befektetői kormányzati találkozókra több más esetben is soha került. Így volt a Mercedes, a audi a Gumgyárnál, stb. stb. amikor a befektetők elmondják. Ön ott volt Nem voltam ott. A főnököm volt, illetve az később első Miklós Miklós Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, akkor ön az és egy másik vádlott a Pénzügyminisztérium Minisztérium szakállamtitkára. Jó, volna. magyarul a C képviseltette magát. A C képviseltette magát, a tátó és a ha jól tanul, hallott először a történetről. E, és, a Még egy dolog, és... az abból adódóan, amit mondott, ez az esemény, ha van olyan kategória, hogy komilfó, akkor ez elvileg, vagy gyakorlatilag is bele kellett volna, hogy férjen ellenzék kormánypárt számára egyaránt. Igen, tehát itt nem egy titkos találkozóról volt szó, ami az ugott csőszkunyhóba, hanem a parlamentben, a miniszterelnök dolgozó ahol egyébként is ilyesfajta befektetői találkozók, megkeresések sorozatban voltak, hiszen Magyarország, egy szegény ország, ő alapvetően a külső befektetésekből tudott teljesíteni, ezért is volt a rendszerváltásuk váltásuk annyira sikeres még a 90-es évek elején. De akkor visszatérve 2008-ra, akkor a kormányzati részről elhangzott az, hogy jó, ez egy jó ötlet, nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Tehát semmiféle elkötelezettség, döntés nem született. Később ennek a találkozónak az emlékeztetője, ami a befektetési folyamattal kapcsolatos kormányzati lépéseket tartom, azt, hogy kell itt a területe kapcsolatban egy vizsgálatot folytatni, hogy lehet-e telekterével ezt a területet, ahol a befektetők és akarják, vagy sem hiszen eddigre kiderült, hogy ahol eredetileg akarták ezt a programot, ezt a projektet, Albert és a Pilis, az már nem fért bele az időbe, mert ez az közép középmagyarországi régióba esett, és ott már egy másik konfesszió folyamatban volt, tehát ott már ők nem tudnak labdába rúgni, és ehelyett kerestek egy másik helyszínt, ez lett a velencei tónak az a része, ami az M7-es autópálya és a tó között van, ez az ugyanazt Sukórói terület, ez egy 70 hektáros terület összességében, csak egy olyan ajánlottal keresték meg a Magyar Államot, hogy nekik itt van 80 balány hektáruk és 82 hektár albert hát plusz még 100 hektárt tudnának hozzárakni, és ezt ők szívesen elcserélnek el a másikra, ugyanaz funkció funkcióval, tehát ugyanúgy ezt a turisztikai beruházás személy megvalósítani. Aminek a beruházási értéke 1,2 milliárd euró volt, ez nagyobb volt, mint a Mercedes gyárnak a, a, a beruházási értéke. Nagyjából ez a két dolog egyébként párhozamosan zajlott, ugyanúgy mi is foglalkoztunk vele a Magyar Állam részéről, hiszen oda is kellett területet -e biztosítani. Ott lehet tudni, hogy tulajdonképpen a terület és a beruházás egymással milyen viszonyban van a hiszen beruházásnak olyan nagy az értéke, hogy a terület ebből a szempontból jár. Tisztezzük, hogy a két történet nem, párhuz... Tehát nem önöknél folyt párhuzamosan, hanem ön csak most analógiát van a két történet között. De nálunk is párhuzamosan folyt, csak nem csináltak be a büntető eljárás, hiszen ez volt a dolgunk. Tehát Igen. Ott is a ketszöken, hogyha egyszerűen születtek, döntések, amikor úgy hogy én is részt vettem meg a vágottársait. Jó, fogalmaztam, hogy ez a két dolog, ez az ön, tehát az, azon cég kebelén történt, és a párhuzamok okán mondja... A... is, a... mert funkciójában is uh -huh. párhuzamos történet volt, és akkor elindult egy egyeztetés, hogy mit akarnak a befektetők, mit akar a magyar állam, milyen érdekek vannak, hiszen kiderült, hogy ez az Albert és a Pilisi terület ez érintve van az M4-es autópálya fejlesztésébe. Tehát az M4-es autópálya ugyebár Szolnokon keresztül megy kelet felé. Erre vonatkozóan később kiderült, hogy jogerős építési engedélyek voltak, sőt az autópálya törvényben is szerepelt ez uh a -huh. terület, hogy itt a magyar állam ezt fejleszteni. Kívánja itt az autópálya, meg kívánja építeni. És akkor ez volt az az, az aprópó, ami még inkább alátámasztotta a cserét, tehát egyrészt volt ez a turisztikai beruházás, de mi azt mondtuk, hogy jó, ez egy nagyon fontos dolog, de ez annyi egyéb feltételtől függ, még a magyar állam részéről nevezetesen, hogy később adnak el erre, a területe, igen, vagy nem. Egyébként adtak, egy évvel később egy pályázaton ez a befektetési csopata is nyerte a terre. Illetve a turizmus, meg a a, az egyéb gazdasági szempontok az nem hozzá tartozott, ha majd a többi állami szervis bólint, akkor mondjuk mi is azt, hogy mehet, mi csak azt néztük, hogy önmagában lehetett cserélni a két területet, tehát 182 hektár kapnánk, ami az még 300 millió forint érték, különböző 70 hektárért. És akkor tehát 2008. május végén el tartunk, ekkor ismerkedtem meg én is az ügyjel, Megjegyzem, hogy párhuzamosan ilyen volumenű ügyből volt, hát 10-20-30, talán egy hónapban, és hát több tucat, sőt, tán több száz kisebb volumenű ügy is folyt nálunk. Tehát önmagában az MNV működésében ez nem volt egy meghatározó dolog, egy fontos dolog volt, de megnéztem a döntéshozó testületeknek a napirendjeit, hiszen itt egy több lépcsős döntéshozattal rendszer volt az MNV-ben, ilyen 30-40-50-60 napi pontos testetülések voltak, ö, és ezek között egy volt a sukorú éppen. Volt, volt köztük olyan, amely szintén büntetőeljárás lett, de ami más történet, a sukorú az egy volt. Jó, ne a lendületét, igen. És akkor elérkezünk 2008 július végéhez, amikor július 30-án úgy dönt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Illetékes Döntéshozó szervezete, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, akinek a tagjait a köztársasági elnök nevezte ki még annak két ben hétben, Sajú Mászló, az ország vezető gazdasági szakemberei közül, hogy ezt a szerződést alkalmasnak tartják arra, hogy megkössük, hogy és meg is lett kötve. Voltak még egyéb olyan feltételei, hogy Például a legértékesebb sukorai területet, ami a velencei az közel, az úgynevezett parti azt leválasztjuk, azt nem adjuk el, az megmarad a további, továbbiakban is köztulajdonban a A fennmaradó rész kerül bele a cserébe. És ennek volt egy telekkönyvés folyamata, amit egy hónapig tartott, és nagyjából 2008 végén zárult le, amivel egyidejűleg megért az első. Hát sajtóhír a Sukorui beruházás vonatkozásában, a Magyar Nemzet című hogy itt egy viharos gyorsossággal lefolytatott, azt hiszem, hogy három nap alatt született meg a döntés, és hát egy értékaránytalan csere történt, tehát a három nap azértből nem igaz, mert később elég három és fél hónap volt csak az MMB-n belüli döntés előkészítést, de az egész folyamat az kb. 9 hónapig tartott a Magyar Államon belül. Ez valakinek szúrhatta a szemet? Igen, ez később lehetett rekonstruálni, hogy alapvetően helyi politikai érdekeket sértett ott Fehér megyébe, ők csináltak ebből ügyet, ők dobták fel, ez meghatározó kommunikáció szakembereket vettek igénybe, akik később dicsekedtek el azzal, hogy ő hozai köthető a sukóvé beruházás, úgy ez volt Rákai Filipp például, akinek a cégét megbízta a fejmegyi önkormányzat, a többség önkormányzat, hogy a közelje, hogy kezelje, hogy a későbbi igazság... Ezek olyan dolgok, amelyeket ő látott, tehát ezeket ellátott. Maga... Persze, meg ő maga megvan a hogy, hogy ő büszkélkedett azzal, hogy el lehetett lehitetni a sok és az ő céget több éve és ezek a sajtóban leírtak. Ez, Ez alapvetően azzal volt összefüggésben, hogy még nem tudták, hogy mit akarnak ezzel a területtel, de ezzel a módon nem akarták elveszíteni? Igen, tehát már 2009 De járunk, amikor igazából keményre fordult az út. 2008. november végén megjelent a Magyar Nemzetszik, és egy olyan lelkes szolvasó közönséget talált a Fejrmegyi rögtön vizsgáltott rendeltek el. Jó, maga meg a megyei vezetés, vagy ott a képviselők, azok ö, az ellenzékhez tartoztak? A igen, a Fideszes többség volt akkor a fejében. Igen. igen. És a, a városon nem emlékszem most, de a közgyűléssel határozottan, hiszen Fideszes többség van, és ha olyan, aztán Balsai István nem adom, a később bíróval, volt az egyik élhartósa annak, hogy itt ne egyen semmi. Majd később Cserpalkovics, a, a fejtvári polgársor, szintén fideszes volt, ő is kifejtette, hogy itt ilyen nem lehet csinálni. Igen. És 2009-ről beszélünk, és hát később tudtuk meg, hogy a Magyar Nemzet után az ügyészség elkezdett vizsgálódni. Önmagában a cikke nincs gond. Írják egy cikket, mi akkor reagáltunk rá, kérdük, hogy helyre helyrejegyzetési tényszerűen nem igaz az, hogy három napot döntöttünk, és az és az összehasonlítja történt. Megtörtént? Nem, de később már annyi egyéb problémák volt, hogy aztán nem lett ebből ter. És az összehasonló adat stimmel, mert... Jó, az, az ügyészség mit, kell, mit talált e, alapanyagként, e, amit a vizsgálatához, e, vizsgálatához elegendőnek bizonyított? A magyar cikket Úgy indul a vizsgálat, hogy erre a magyar nemzetcikre hivatkozik. Uh -huh. Tehát nem én találom ezt ki, hanem a nyomozati benne van az ügyészségi jelentés. És az ügyészség az elsőkben nem talált bűncselekményre utaló körülményt, azt mondta, hogy szerintük a jó erkölcsbe ütközik a szerződés, uh -huh. de azért elküldték a legfőbb ügyészségnek ezt a jelentés ez egy polgári jogi jelentés volt. És 2009 áprilisában, április 7-én a nyomozást ebbe az esetben, vagy hivatali és vagy ütlenkezés, mert uh -huh. ezt sem nem tudom pontosan. És e, erről mi nem tudtunk. 2009 nyarán jött az első megkeresés a, a központi nyomozott hügyészségtől, ami speciálisan az áll. a helyén van még? Én a helyemen vagyok. Tárcsa Miklós talán már nincsen, mert akkor ugyebár 2009 áprilisában jött a bajnai kormány, Igen. és tárta, Miklós e, nyáron, hát nem tudom, hogy azt kirúgták, később az ő szeretett lakni a képet, ugye a Fidesz részén volt, hogy megrendeljük, akiket kell eltávolítani az MMB-ből, és ezen a tárta, Miklós felé ez a De Az ön neve, ha volt ilyen, akkor ezek szerint nem szerepelt, vagy önt visszatartották? Nem, mert az én nevem is szerepelt, tehát mondjuk ezt a listát nem láttam, csak a rekonstruálni lehet, ez Budai Gyula bemegy Oszkó Péterhez, egyébként sem tudom, hogy a pénzügyminiszternek mi dolga, egy agrárkamarai érdekképviselőt, vezetővedet fogadja, és ukorol egyeztetnek. És később Budai Gyula tesz egy újabb fejlent, és 2009 őszén, hogy a pénzügyminisztériumtól birtokába jutott iratok alapján, ezt nem tudjuk, hogy jutott a birtokába egy belső felügyelő anyagok fején. Két kérdést engedje meg. Az egyik az, hogy ezek szerint Tátrai esetében megtették azt, amit kértek, ha kértek, az ön esetében pedig nem tették meg, függetlenül hogy kérték. Most úgy tűnik, hogy ön ezt állítja. Igen, tehát. Um, Ez az egyik a másik a kérdés. A, a Tátrai eset az bonyolultabb, mert lehet, hogy volt köztes oszkok között ilyen szakmai. Rendben van, ezt most abban maradtunk mai korábban, hogy azt kívül hagyjuk, oké? Okay illetve nem oké, de figyelek. Igen. A másik dolog pedig az, hogy én visszaemlékszem a saját egyéni forradalmamra, vagy ellenforradalmamra, amikor én jártam el a magam ügyében, amit semmilyen vonatkozásban nem hasonlítanék az önéhez, de valamilyen párhuzam mégis van. Azt kérdezem öntől, hogy teljesen hajánál előrángatott elmebeteg kérdése az, hogy még mielőtt az egész befordul abba a célegyenesbe, ahol lehet látni, hogy ez egyáltalán nem kurva vicces, ön beszéljen olyan emberekkel, akiket itt most megemlít, de nem egyértelműen biztos abban, hogy tényleg volt-e ilyen. Magyarul, hogy ön kezdeményezette találkozott Budai Gyulával, vagy ez a hozzáállás öntől teljesen idegenes. Csak azért kérdezem, mert én annak idején a magam történetem esetében jól tettem, vagy nem teljesen közömbös. Milyen volt olyan faktor, akit ne kérdeztem volna meg, mert azt gondoltam, hogy meg akarom érteni a történetemet, és befolyásolni is akarom az ön esetében ez hogy alakult? Úgy alakult, hogy én Buda nem ismertem. Csak én sem se voltam. ismertem ezeket az embereket a magam ügye igen. kapcsán, úgy gondoltam, hogy ez untig elegendő, hogy én végül is bekapogjak hozzá. Igen, tehát e, nem kapogtam be, ennek az volt az oka, hogy ahogy kezdtem, nem ismertem őt, viszont ismertem olyan e, korábbi fideszes vezetőket, akik. Még 5 percünk van. Jó, az MMV jogelőgyi, az, az APV-nél vezetők voltak, elismert szakemberek, és megkérdeztem őket, hogy ki ez a budai gyűlő, és mi bajon velem csak azt a választ kaptam, hogy hát ő csak uh, tolmácsolja a központi akaratot, tehát nem ő az, aki itt döntéshoz a helyzetbe, hanem ő egy ilyen szócső. Így nem volt sok értelme vele beszélnem. Az elős megjegyzés, hogy hát más minősítés is használta be a kapcsolatban, ami annyiban lehet érdekes, hogy véletebb, akkor már lehallgatták a telefonjaimat. Később semmilyen anyag de egyébként nem szerepelt a nyomzatiratok között, gondolom, azért, mert uh, politikusokra játszónak kellemetlen, hogy nem rám, hanem másokra. Tehát akkor ott tartunk 2009, és ugye nem rúgnak ki, de az MNV-be akkor zajlott egy átalakítás, és azt az igazgatóságot, amit vezettem, azt megszüntették. Így szóval megszünt az én pozícióm is, és akkor végül is ilyen békével elváltunk, és közös megegyezéssel jöttem a magyar nemzeti vagyonközőt, november 15-én, ami előtt két nappai Budai Gyula és a Készség Alkotnányi Bíró Balsó István a Fidesz képviselőségbe tartották is sajtótájékoztatót, a közöltek, hogy engem kirúgtak Sukoró miatt, és akkor mm. vezető hírként hozta le a hírtévé, meg a magyar nemzet, hogy akkor nem leszek én bimbak Sukoró miatt, hiába gondolja ezt Oszkó, meg bajnál. aki valószínűleg nem is, a Bajnáj biztos nem tudott róla, hogy én ki vagyok Oszkózzal, az igen. Tehát ebből már lehetett rekonstruálni, hogy mi volt a elképzelés. Szerint személyen a kapcsolatba is, de ekkor még azt gondoltam, hogy ez egy békés úton kezelhető dolog lesz. Mindenesetre nekem már volt az új állásom a privát szférába, ha mentem volna. Annyiból nem bántam, hogy eljövök az állami szférába, hogy össze teljesen bolondokháznál alakulni a, a történet, és ilyen körmény között az elég nehéz dolgozni. Viszont ez a sajtótájékoztató a nagy nyilvánosság arra tökéletesen alkalmas volt, hogy az én szakmai renomémat, amit tíkszővel felépítettem, azt tönkre Tehát nagyon szóval szól, üzenet volt mindenkinek, hogy nem szabad velem foglalkozni, mert ebből baj lehet. Vagy velem kapcsolatban baj lehet. Hiszen 2009-ben a Fidesz már ezzel elmondta, hogy itt elszámoltatás lesz. Tehát felösségre a korábbi kormányzat tagjait, illetve a azokat az állami apparátusi embereket, akiket úgy van kiszolgálták, hát erre mondtam azt, hogy engem antaltokézben hordulán át egyeséig számú lehetnek kérni, hiszen másfél a... perc. Igen, dolgoztam és akkor ennyi volt 2009 utána kiderült 2010 elején, hogy ezeket az amerikai befektetőket ahol a vezére alakja Lauder a, a F.T. Lauder csoport akkori vezetője, illetve egy Fred Lankhamer, nem Nemzetközi írő ír, ír, menedzser. Ezeket fogadta e, Orbán Viktor, Lankhamer nem de alá, igen, meg vele együtt Gyors itt, aki szintén ebbe az ügybe érintve volt. És azon, hogy elcsodálkoztunk, hogy nincs ezzel semmi gond az ellenzéke és tárgyal a, a, a befektető csoport, csak akkor miért bennünket álmi hivatalokat vannak felhőségre, hogy most mi történik itt, hiszen az ellenzéknek első kézből lehetek információ arról, hogy itt nem egy illegális dolog Hányat írunk? 2010 nyarát, még az előzetes itt, itt, itt, itt most született tartunk, és az én időbeosztása miatt elnézést. A holnap az ki kell, hogy essen. E és nem akarok iszonyatos töménységű műsor csütörtökön sem, pénteken viszont megpróbálok egy fél meg nagyobb szeretet kiasítani, és akkor azért már a második történetnek is a, a, a közepéggel kell jutnunk, hiszen egy történetben nem fog beleférni kettő. Eltem hogy két műsor. Nagyon szépen köszönöm, én és el elnézést biztos, hogy nem, nem, nem nagy öröm velem beszélgetni erről, és biztos nagyon kínos az, hogy az ember szeretne egy történetet befejezni, de az idő az ennyit tesz lehetővé. Igyekeztem nem okvetetlenkedni, innen folytatjuk pénteken. Nagyon Jó. szépen köszönöm. Jó, köszönöm szépen a Viszont halásra, Csász és Zsoltot hallották, én elköszönök velem legközelebb, ha minden igaz, holnap reggel 9 órakor találkozhatnak. Addig is döröpont, fialajonos kukac, Viszont halásra.